Pane, tvé slovo zůstává na věky, tvá pravda trvá věčně. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na neděli Sexagesimě. Sexagesimě 60 dnů do Velikonoc. A jako ostatní neděli na této cestě do Velikonoci i tato neděle má svoje téma a to téma je slovo Boží. Slova můžou být nadčasově. Čteme z Bibli slova z úplně jiných dob. Snažíme se jim rozumět. Ale Boží hlas je zde. Má zaznít zde a máme ji slyšet, abychom se osobně s ním potkali. Toto je slib, která je nad každou bohoslužbou, že v těch slovech můžeme slyšet jeho hlas. Zahájíme Naši bohoslužbu z písně 451, tak máme tady odstup od sebe. Normálně zpívají ty solisty, ale prostě zacházíte s tím, jak to považujete za nebezpečně a správně. Tvář Bože, ty jsi k nám promluvil skrze svého Syna. Dej, aby semeno tvého slova vzešlo v našem Srdci. Abychom tě ctili slovem i skutkem a stali se svědky tvé lásky skrze našeho Pána Ježíše Krista který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Proroka Izajáš. Tak praví Hospodin. Spustí líse -li liavec, nebo padá lísník z nebe, nevrací se zpátky, níbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Takže vydává símě tomu, kdo rozsývá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nebrátí se ke mně s prázdnou, mýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Z radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky. Budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Svíce nohámi je slovo tvé a světlo jste Amen. Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše 8. kapitole. Lidé se k Ježišovi scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k nim podobectví. Vyšel rozsébač rozívat semeno. Když rozsýval, padlo některé podél cesty, bylo pošlápáno a ptáci je se zobali. Jiné padlo na skálu, uzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo a kudusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný úžitek kdo řekl a zvolal. Kdo má uši k slyšení, slyš. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista na slova Evangelia odpovídám na vyznání víry. Spíváme píseň 152. Kdyby bratři měli z Indie, pochází tento příběh. Jeden sedlák vyšel ven, aby pěstoval rýži. Když večer ze spoly úplně unaveně vrátil domů, tak se jeho manželka zeptala, co si dnes udělal, si si tak zunavil. Vsadil jsem rýži. Ona vyšla také na pole, aby se na to podívala a viděla, jak krásně tam stala říže. A když druhý den ten sedlák se zase vrátil k smrti unaveně za pole, zeptala se ho zase, a co si dělal dnes? že jsi zase tak unavený. Dnes jsem pomáhal rýži při růstu. To chtěla vidět, jak to vypadá, když pomáhá rýži růstu. Podívala se na poli a viděla, jak všechny ty mladé rostliny byly vytržený ze země. A on to myslel jenom dobře. Každý z nás samozřejmě ví, že zemědělská práce je tvrdá a že je potřeba mnoho námah, aby, aby dozrala Jedno pole obilím. Ale to nejdůležitější přitom není lidská činnost, ale skutečnost, že sedba roste sama. Země připravuje jejich plody, ani nevíme, jak automaticky to roste pravda i v tom podobenství dnešním se toto slovo vyskytuje automaticky, tak samo to roste. Proto sedlák, ať je to člen združený, nebo naděník, nebo velký majitel pole, statkář, Může se večer lehnout klidně, protože může důvěřovat v to, že druhý den ráno rostliny jeho už zase kousek rostly dál. On může dělat mnoho věcí, aby docílil větší výnos. Může zlepšovat sedbu, může orat Může ho mnojit, odstranit plevel a připravovat se na žen, ale jednu věc on nemůže dělat, pomáhat při růstu. Až tam bude to každému z nás úplně jasné. Až do té chvíli, když do toho vstupuje Bůh. U Boha rádi totiž toto neuznáváme. Uslyšte Ježíšovo podobenství. Ježíš řekl, s božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země, a spí či bdí v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obily v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žení. Milí bratři, milé sestry, je mnoho věcí, co můžeme dělat. Můžeme dodržovat boží přikázání, které Izrael přijal na hoře Sinaj. Můžeme se chovat k druhým lidem stejně, jak bychom chtěli, aby se chovali k nám. Ale jednu věc nemůžeme, nemůžeme sami sebe tvořit. Nebo, jak se v Němčině dneska často říká, nemůžeme se znovu vynálezt. Co nemůžeme dělat, je zasoužit si svůj život. Nemůžeme Boha nutit, aby nás ospravedlnil. Nemůžeme z něho dělat předmět své vůli. No a s křesťany je to bohužel tak, že často dělají to, co nemají dělat, a to, co můžou dělat, to právě To Dodržovat přikázání? Ne, ale místo toho oběti, modlitby, obřady. 99% náboženství je pokus trošku pomáhat Boha, Bohu přispasný. Obávám se, milí bratři, milí sestry, že to chovány toho Indického sedláka, co chtěl pomáhat sedbě při růstu, je nám blíže než to chování, o kterém Ježíš vyprávě v podobenství. Ne, necítíme se v tom dobře, když jsme závisli od, něco, od něčeho, co se děje samo, automaticky. A není to ani v souladu s naší každodenní zkušenosti. Z ničeho nebude nic. My mnohem ráději, než rost, chceme dělat. Ježíšovo podobenství to nám předvádí. Boží království není věc šikovného dělníka, ale Boží království je věc důvěry. Ježíšovo podobenství spojuje každodenní zkušenosti s Božími zkušenosti. Spojuje to, o čem se dá mluvit, co se dá vyjádřit a říct s tím, co se říct lidskými slovy nedá. To, co Ježíš říká o sedbě na pole, to každý tomu rozumí. Je to nespochybnitelný, že obily roste. Dá se to i vidět, ne hned, ale když nejakou dobu pozorujeme pole, tak zjišťujeme změnu. A každý může nakonec konstatovat, že sedba vyšla a na konci roku je pro každého jasně, co tam rostlo. Úroda. O tom se dá mluvit. To se dá vyjádřit lidskými slovy. Je to nespochopitelně, pochopitelně. Ale zároveň to naznačuje něco, o čem se tak mluvit nedá. Ježíš mluví, mluví vlastně o sedbě, při které jsme my nebyli připtomní. Mluví o rostu Božího království. A v tu chvíli začíná naše pochybění. Je to opravdu tak? Celý svět pro nás není tak přehledně, jako obilní pole. Ježíš ani nemluví o jaro, léto, podzim, zimě ale o jiném cyklu, který je mimo nás, náš dosah. Se úrodou, se žni, myslí Ježíš cíl Božího království, když je hřích překonán, když lidi mohou svobodně žít spolu i se svým Bohem. To je, když sledujeme Ježíše, když následujeme Ježíše na jeho cestě, je to jasně, je to jasné jako úroda na pole. Někdy už nikdo to nemůže pochybovat. Ale ta otázka, která je na nás teď, nebo na učedníky tehdy, je, co to pro náš život teď znamená. Proto Ježíš mluví o Sedlákovi mezi sedbou a žní v té době, když on ke spásení nic dělat nemůže. To, co po něm chce, je trpělivost. Máme také my takovou trpělivost, který je potřeba, anebo budeme se snažit pomáhat Ježíšovi. Při růstu království boží. Rozsévač z podobenství normálně večas lehne a jde spát. Věří, že sedba vychází a roste. Aniž by věděl, jak. Ani on nemusí vědět, jak. Stačí, když roste. Že může s tím počítat, může si připravovat na to. Když Ježíšovi můžeme věřit, tak ani my nevíme jak. Nemáme proskoumat boží způsoby, jeho záznaky, jeho projevy mimo jeho slovo. Nemáme se starat o to, jak boží vůle se prosazuje v tomto světě, ale máme svůj vlastní odpovědnost a máme mu věřit, že jeho cesty jsou správně. Je to někdy docela poučné, když zkoumáme církevní dějiny na to, ve které době křesťany poslouchali Bohu, když Přiblížili se Boží království, Božímu království, a kdy spíš Božímu království bránili. Ale jednu věc, na jednu věc přitom ani nepřijdeme. Nemůžeme vyzkoumat, jak to Bůh dělá. Ne, dobrý úmysl je tady to rozhodující. Jak to musel se bolestně naučit i ten indický sedlák. A bylo spousta křesťanů v církevných dějinách, kteří mysleli to jenom dobře. dobře. Chtěli ovšem dělat to, co nemohou a místo toho propásnuli to, co měli dělat. To nás ale zároveň um, to nám zároveň všem připomíná, že nejde o to, že ten sedlák je nečinný. On nebude pořád spát, ale ráno, docela brzy ráno, vstává a jde do práce. Jde do práce, v jistotě, že sedba vychází a roste. Kristus rozcel a dal to Polita tu sedbu. A Kristus někdy urodí. Bude sklízen jeho. Pro nás dneska je důležité, abychom to přijali, co on nám říkal. S královstvím Božím je to tak, jako když rozeváč hodí sedbu na zemi takhle Bůh k nám mluví. Možná, že chce nám připomenout, že my to s tím špatně umíme zacházet. Patříme my také k těm, který máme bezesné noci, když něco v našem životě se vymýká kontroly, když něco se má konat bez mého přiklinění? A nebo patříme mezi takovými lidmi, který se úplně vydává poslední sílu za věci, které nejsou v naší moci? Patříme k lidem, kteří jsme zapálení ve víře a Chceme podnítit to, co on, nebo ono. Chceme dělat plány, chceme připomenout jiným. A přitom zapomínáme, že my sami máme vlastně růst. To znamená, máme myslit na to, co vlastně my můžeme čekat od Boha. Ne, co máme dělat, ale... Často je to, co nám, nás vede dál, ne to, co jsme se přece vzali, ale to, co z toho vznikne Boží pomoci. To, co nás vede dál, nejsou plány, ale co nás vede dál, je Boží jednání. Tak odnesme si toto podobenství nějakou chvíli. Vezmeme si to sebou, do našeho plánování, do našeho um, přinění a klademe se v několik dnů výrazněji otázku, co vlastně čekáme. Tak nenechme se klamat naším světem, který netrpí tajemství a nejistotu. I když vstupuje na pole náboženství, chce dělat, plánovat, chce to ovládat. Toto není naše víra. Nebezpečí je, že si to necháme nakazit tím. A možná je potřeba nějaký zásah odjinut, aby si uvědomovali, že jsou situace, když my nic nemůžeme dělat. Nebudu kázat o víru, budu kázat o víře. Ježíš nám slibuje, že můžeme s ním počítat. Ne jako důsledek naše víry, ne jako naš, podle našich plánů, ale naprosto nečekaně, jako byl on zkříšen za hrobu. Ano, Ježíš stál z mrtvých, to je tajemství, automaticky roztoucí sedby. Amen. Pokor jsme se před svatým Bohem a v tichosti srdce myslíme na svá provinění. Samému Pánu Bohu, který zná na naše myšlení, slova i činy, upřímně každý za sebe, odpovězme na tyto otázky a stanme k tomu. Vyznáváš, že jsi hřišný člověk a že nejsi před Boží tváři a nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa?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 Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili, si ochoten odpustit, vyznej odpouštím. I já také odpouštím. Ježíš Kristus říká svým úředníkům, jako mě otec poslal, já posílám vás, přijměte ducha svatého, Komu odpustíte řichy, tomu jsou odpuštěny, a komu je zadržíte, tomu jsou zadržený. V důvěři v tato záslibení zvěstuji jednomu každému z vás, tvé řichy jsou ti odpuštěny ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. srdce k Pánu Bohu našemu, vzdávej mu díky. V pravdě je důstojně a správně, abychom ti, svatě oče, vždycky a všude děkovali skrze Tvého milovaného Syna, Ježíše Krista. Jeho jsi poslal do světa, aby nám Jeho smrt přinesla odpuštěný hříchů a Jeho vzkříšený život. Proto ti chválíme se všemi tvými tvory a zpíváme s nimi chválu zpěv tvé slávy. Smáty svá... Je všemohoucí bože, že jsi, za nás stál svého syna, který zde s námi žil a za nás vytrpěl smrt. Nebo náš pan Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chleb, zdal tiki lámali a řekl, vezmete a jeste toto jest mé tělo, které se za vás vydává. Dočíte na mou památku. Stejně vzal večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetněná mu krví. To činte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chleb a píte tento kalich, zvěstujte smrt páně, dokud on nepřijde. Proto si připomínáme Bože Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. On žil celý pro tebe, vydal sebe za nás a osvědčil před světem Tvou lásku. Napil nás svým duchem, abychom patřili Tobě a naši život, když se o životě sdílíme a následujeme Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm. Chválíme a velibíme tě z Boha a Otce ve společenství s Duchem svatým dnes a všechny dny a se dokoná i náš život v tvé slávě. Otče náš, Otče a Vy jste již, tedy cizinci a přistěhováci, máte právo Božího lidu a tačíte k Boží rodině. Pán Ježíš vás zachovej, ve výře k životu věčnému jdete v pokoji. Sám jsem zapotřeštil. Pane, na tu nohu, kterou si předáš, też aż kałopoż. Takže mám jednu věc, která vám Už je to řekli, že bude nový zpěv. Ten zpěv během večerního dne, když se to to už také pochází z nového evangelického zpěvu. To zpěv bude už virtuální, ale konce roku má vycházet knižně. A se mnohem se to značí, že na koúli zbor 50 skvělníků, to na armálku, které se i slymě, kolegy, já bylo ale to z bude budou tady 20 zběrnika zboru, když chce to, že bylo tak, můžete objednat. Bude to něco stát který až. 400 korun, ale byly to, vidíš, jak mnohou vidíš ostatní, na když konyslátec, mnohou ale prostě bude to dobrašit na to, se da to nesvědomí víc, a býš to bude věc tam 300 korun, potom to bude postání a bude postání a bude postání je co užete? je jste ten výskyt, ten pořádný, ten pozadí, neskalení jste, jenom pro jste tam našel datum. Na tomto za to zapsali a na przykład nějaké kusy, sledujeme, tak. je někdo jiný dobře, znovu se začne začínat. Tak je, a tohle je. No a jinak straštost se vám říkáme na své o pomůh to také spíšť trvala měc, že už nás nájí má nová agenda, co mám synu, to jsou vlastně řád, to není jasný zákon, co za A, za B, za C, protože každý zboru jinaků, různé tradice existuje v naší círky, ale třeba dneska to vyznání vím, to jsme že se strašat, to říká, že je změny, proto jsme chtěli vyplátně, uvidíme, můžeme to do bohoslužby půjdeště dále vidět s novými inspiraci, s novými agendami. Klidně se podívejme na této rozhovoru o tom, co by se vyšší ty synovní materiály, jsem na něco úděžitého, tak děti jsou spokojené A teď jsme... Než... Já chtěla tě pro všechny odě všechny pozdravuje. Zahájila, začala... No, je tak první týden tak uvidíme, <laughs> Tak, no, rodzice, no jak już teraz sobie można w to pójdź w rodzice, tak. Dziękujemy za pozwolenie, a prosimy wtedy za naszą postępowanie. Dziękuję. I masz. Tak, Dobroti mi, Bože, tvůj syn dal set jeho tvého království do tohoto našeho světa. Skrz něho můžeme ti prosit, aby aby všem, který tvoje slovo v tomto světě opakují, kážu, vykládají. Aby tvůj hlas byl slyšet mezi námi. Dej tvým služebníkům moudrost a radost. Dej, aby se lidské srdce otevřeli pro tvoje slovo. Aby náš život měl cíl, aby náš život byl plodný, aby on spolu zase šli dál na cestě pro spravedlnost a mír, na cestě lásky a zájmy služby všech lidí. Prosíme ti za nemocný a za ti, kdo o něm pečují. Prosíme ti za Závnoucení lidi, kteří ztratili své příbuzné nebo přátelé, příjmy zesnuli do svého nebeského pokoje. A dej, abychom my, kteří zůstávají, abychom dělali to, co můžeme dělat a nepokouřili se dělat to, co nemůžeme. Dej, abychom v tom vzrali, abychom více pochopili, o čem tvoje království je, abychom důvěřovali tobě a sobě navzájem. Děkujeme ti, Bože, za znamení u tvého storu. Za to, že vyvolíš si na země svou církev. Teď abychom jako zbor i tady v tábore pochopili, k si nám dal svoje slovo, co si nám svěřil, jaký je náš úkol a naši budoucnost. Vyznáváme ti, že potřebujeme tvoje odpuštěn, odpuštění a že není to pro nás samozřejmost. Že často pochybujeme, často odpadneme z té správné cesty. Smiluj se nad námi a buď s námi každý den na cestě víry. A prosíme ti za lidi, který, s kterými se potkáváme denně, který známe a který neznáme. Za lidi, který trpí, které není dobře. Za lidi, který hladověji, který trpí nespravedlnosti. Myslíme na lidi, pro který je mimo, mimo možnost očkování, zdravotní péče, který musí nějak zvládnout dnešní den a nevědí ani jak dál. My k tobě voláme v duši, že ty držíš v ruce celý svět. Dá si do tohoto světa svůj sedbu dávno, když jsme tady ani nebyli. Dá si do toho světa nás a bude sklízený, když bude všechno v tobě. Chválíme tě a svěříme se tobě celým svým životem. A Prosím tě, provázej nás na další kus cesty. Každého z nás a nás spolu. Není i na věky. Amen. Uslyšte slovo poštola z listu k Židům. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte z vás srdce ve vzdor. Pořenej vám, hospodina, ostříhej vás. osvět hospodin, tvar svou nad vámi a buď vám milostiv. obrat hospodin, tvar svou k vám a dej vám pokoj. I'm